Minä olen Tuija Aalto, löydykirjan toinen kirjoittaja. Vieraanani Helsingin kirjamessuilla Ylen lavalla perjantaina 29. päivä lokakuuta internetin käytöstään toimittajan työssä olivat kertomassa Hilla Blumberi ja Risto Nordell. Ja sitten kirjallinen kysymys kysyi Mikkeliläisiltä. Kuka ja työskenteli Lyypekin Marjan kirkon urkurina lähes 40 vuoden ajan? Ja sitten, ja. mitä sanoo Kokkola? Sama vastaus. Sama vastaus, on oikea vastaus. Ja musiikin tunnistus, mikä teos? Riston valintaohjelmassa on sitten vähän seesteisempää meininkiä. Kuvaile sitä ohjelmaa. No joo, Riston valinta on siis toimittajan ulemaohjelma. Se on siis ohjelma, jossa kerran viikossa voin puhua, mitä minua huvittaa ja voin soittaa, mitä minua huvittaa. Mies on ihan mieletön henkilöbrändi siinä mielessä, että oma viikoittainen musiikkiohjelma. Mitä, 16 vuotta? Joo, näin on jo. Vähän pikkusen eri nimellä ollut, mutta 16 vuotta on tahtottu tätä sarkaa. Miten tuollainen miten tehdään? Mitä sä, olit se jonkinlainen klassisen musiikin nuorivihainen mies, niin kuin mä olen kuullut? E Ei, mä, musta mä hirveän leppoisen, kun mä yhtään. Näetekö minä vihainen siltä <hähtävä> jotenkin? En ole normaali mies, vaan olen normaalisti musiikkitoimittajaksi musiikkitieteilijä, Sivillys Olen käynyt itse Sivillys siitä sitten on kautta vähintillään Radio osastolle ja musiikkitoimittajaksi. Hilla TV-kasvo aamuista Aamu sydämellä-ohjelma. Katsotaan ensin aluksi hiukan, että, että minkälainen ohjelma on Aamu sydämellä. Yle Areenastahan se on katsottavissa. Kyllä. Aina kuukausi sen jälkeen, kun on lähetys tullut ulos, niin voi myös mennä Areenan katsomaan. Aamu sydämellä kaksi ihmistä, joita yhdistää joku sama kokemuskohtalo. Ei välttämättä tunne toisiaan, me hallitaan näitä ihmisiä monen erilaisen verkon kautta, ja nimenomaan se on kaikkein tärkeintä, että he eivät ole julkisuudessa ollut hirveästi millään muotoa, eli hyvin tavallisia ihmisiä, meidän kaikkien kaltaisia, eli tämä on hyvin pitkälle myöskin semmoinen niin ajan myötä tullut Hyvää tärkeäksi vertaistukiohjelmaksi myös. Mitä äiti tai isä voi tehdä, kun he huomaavat, että omaa lasta kiusataan koulussa? Me keskustelemme tänään siitä, millaista tukea vanhemmat tarvitsisivat tällaisissa tilanteissa, ja meillä on paikalla kokemusta sekä kiusaamisesta, kiusatuksi tulemisesta, että sitten vanhempana olemisesta. Eli tervetuloa, Saija Salmia, Tiina Holmberg-Kalenius. Kiitos. Niin, teitä molempia on siis kiusattu aikoinaan koulussa, ja nyt sitten omia lapsiakin on kiusattu, Eli siinä on sitä toisessa polvessa jo tätä mm. kokemusta. No, Mutta tuota. Silta se tämä? lähtee, eli Siitä tässä ohjelmassa, lähtiö. siis toisin sanoen, niin se nämä ihmiset, jotka tähän valitaan, niin se, että he kertoo oman kokemuksensa, se on se kaikkein tärkein. Meidän ei tarvitse tutkimustuloksia hirveästi mitenkään vedota, eikä meidän ei tarvitse yleistää, mutta se, että joku ihminen avautuu vaikka hyvinkin vaikeasta kokemuksesta, esimerkiksi tästä viikon kuluttua sitten tulee ulos 17 niin tota, esimerkiksi sellainen pariskunta, josta miehellä on ollut masennus viimeiset kymmenen vuotta. Se on niin arka aihe, että sitä tuskin kukaan kehtaa missään puhua. Mutta sitten kun tulee puhumaan, niin se on sellainen juttu, joka koskettaa. Sitten ne ihmiset, jotka tätä katsoa ajattelevat, että no ehkä mäkin uskalla jollekin puhua. Sitten kun uskaltaa puhua, niin se helpottaa, kun puhuu. Se on se homma, millä tämä toimii. Ja saa nyt aivan, aivan justiinsa avannut Facebookin sivun Aamu ohjelmalle. Minkälaiset odotukset sulla on tätä, tätä uutta vuorovaikutuksen foorumia kohtaan? No mä ajattelen, että se samalla tavalla kuin sähköpostikin, meillä on tullut siis, sanotaanko, että jos meillä on vuodessa noin 32 lähetystä, jota me tehdään, niin niistä ainakin 4-5 saattaa olla semmoisen niin yleisövinkin perusteella. Jopa joku on sanonut, että mä voisin tulla kertoon tarinani, jos se tuntuu, että se... Niin kuin toimii, niin, niin tota, se on siis tärkeä lähde meille ja sitä kautta ehkä myös ainakin voidaan niin keskustella tai sieltä voidaan heittää jotain ajatuksia, tunnelmia esimerkiksi siitä, että mit, mitä siinä lähetyksi, mikä on joku elämänviisaus, mikä on tullut ihan tavallisen ihmisen suusta tai kokemuksesta, niin, niin se voidaan jakaa. Tämä on niin se jaloajatus ja myöskin haluan sitten niin tietysti palautetta ja vinkkejä ja muuta sitäkin kautta. Ei ole mitenkään tietenkään maailman ensimmäinen asia olla vuorovaikutteinen verkossa Facebook. Esimerkiksi Radio 1, Yle Radio 1, Ylen Ykkönen, 1, 90-luvun 90 puolivälissä perustettiin internet ja 90-luvun lopulla jo keskustelufoorumi. Ja, ja kyllä Risto, sinä olet siellä hyvinkin kymmenen vuotta sitten ollut jo tarvittaessa keskustelemassa yleisöjen kanssa. Joo, se oli aika, aika luontevaa ajatus mennä sinne, kun mä huomasin, että semmoinen oli perustettu. Ja... Jos ihmiset antaa palautetta ohjelmista tai kysyy jotakin ohjelmista tai musiikista, niin minusta niin mun tehtävä Yleisradion toimittajana, se on palveluammatti, pitää vastata ja pitää kunnioittaa sitä ihmistä, joka mielipiteen ja kysymykseen esittäm. Radio ykkösen ohjelmista, oli, oli varmasti paljon palautetta. ja Etenkin sitten tuli, jos oli joku ohjelma elinkaarensa päässä, eli, eli niin pajatso on kuin puutarhasa ohjelmankin lopettamisesta on sitten tullut kyllä netissä sanomista. Joo, tuli, tuli joku keräyskin jotkut ihmiset tuli, että joku mun ohjelma loppuu sen takia, että ohjelma lopetetaan, koska ihmiset, että yleensä aina luulevat yleisradiossa kaikki ohjelmat lopetetaan, ei se aina sentään niimään. Joskus ihminen voi lopettaa omasta tahdostaan oman ohjelmansa ja tehdä toisia ohjelmia. Sitä joutuu sitten ehkä vähän perustelemaan. Mm, sitä, että, että haluaa. Haluat uusiutua? Joo, kyllä, kyllä, mutta kyllä se on mahdollista. Ei, ei, ei voi ihan samaa asiaa tehdä vuodestoisen ihan samaa formaatilla. Ihan, ihan sama ohjelma niin kuin Hilla tietää, joka on mm. hypelly arvokuvun mm. tavoin. Joo, mä oon tehnyt paljon kaikenlaista toiseen. yleissä joo, mm. näin on. Ja esimerkiksi vierivät kivethän oli tosi semmoinen suosittu ikäihmisten ohjelma, mutta se nyt sitten. Muuttui ensin priimaksi ja nyt sitten siellä on tehty toisenlaisia ikäihmisten ohjelmia, koska puolet ihmisistä ensäkin lähti eläkkeelle, sitten tarvitsi vähän uudistusta. Että, et tavallaan niin kuin sama kohderyhmä, mutta erilaista ohjelmamuotoa, että aina sen ei saatte olla se sama, mutta toki sen viirivät kivet oli hieno ohjelma, että sitten oli hieno tehdä, mutta aika aikaa kutakin. Kun toimittaja saa kirjeen, tai kortin tai sähköposti niin se on intiimiä ja, ja se on helppo mm. käsitellä, oli se sitten kriittinen tai... tai... Muuten syvällinen. Mutta entä sitten, kun nämä viestit on julkisessa verkossa, niin miltä se tuntuu sitten sellaisia lukea? No joo, mulla on kokemusta myös urheiluajalta siitä, että ei ole aina niin <höhö> semmoisia hienoja ja kannustavia viestejä siellä, että, että kun urheilua tekijä sanoo vahingossa jotakin väärin tai ei nyt sitten ihan jonkun fanin oikein todellisen fanin mielestä osannut lumilautailua oikein selostaa, niin kyllä sieltä saattoi tulla todellakin epäasta tekstiä. Ja kyllä se, vaikka kuinka olisi kovakuorinen, niin kyllä siinä yöunet voi joskus mennä. Mutta nyt mä olen semmoisessa ohjelmassa, että mä en kyllä yleensä saanut mitään muuta kuin erittäin kannustavaa ja, ja sellaista niin kuin, semmoista rakentavaa palautetta. Ja jos joskus on niin katsoja kokenut, että toi ei nyt oikein mennyt nappi, niin, se, niin kuin, se, on, se on hienoa lähteä kehittämään sen pohjalta. Että kyllä ne saa olla ne kommentit, mutta se on rakentavassa mielessä. Ja se mikä tietysti naisihmisenä tuntuu pahalta, jos esimerkiksi ulkonäköä arvostellaan, mutta mä en ole onneksi joutunut sen kohteeksi vielä. Että kiitoksia vaan, mm. jos kelpaan tällaisena. Se on tuota radiossa hirveän paljon kaksi olla <laughs> 22 vuotta lähestäisen tuntemattomana, <laughs> niin, näin on no, netti tuo naama valitettavasti esiin ja kaikki tämänkaltaiset tilaisuudet. Periaatteessa saa olla aika rauhassa ja inkognittoa saa olla. Mm. Mutta onko se kysytty, että, että kun kritiikki ja palaute on niin julkista jossakin keskustelupaustoilla ja sillä Facebookissa, ja sitä antaa itse omat vastauksensa, että miten se, miten se tuntuu, niin ei se oikeastaan miltään siksi, että... Että eihän siinä kuitenkaan puhuta mun intiimielämästäni mm. ja mun henkilökohtaisista asioista, vaan siinä puhutaan sitten kuitenkin musiikista tai mun ohjelmasta. Ja se on ihan yhtä julkista kuin se ohjelmakin että siinä mielessä. Tuo oli just se pointti kanssa, miksi mä halusin eh, henkilökohtaisen facebook Sivuston lisäksi, niin tota, sivun lisäksi tällaisen aamu sivun, että jotenkin mä koen, että on niin kuin mielekkäämpää käydä siellä keskustelua näin. Olkoonkin, että nyt on kyllä se henkilökohtainen Facebook-sivukin ollut ja kiva, mutta tota, se, että siellä voi niin kuin, käydä eri tavalla sitä keskustelua. että laittaa likoon sellaisia asioita. kuten, että no, tai että mä en nyt koe merkittäväksi, että mä ilmoitan sille kaikille, että teinpä kakun ja oli hyvää, tykkäisitkö tästä vaan, että, että mä tykkäisin, että siellä vähän niin kuin, ehkä... Pikkusen syvemmältä voisi vaikka heittää jotain, että ihanaa, kun on ohjelma, jossa voi kosketella tällaisia asioita, että mitä olet kokenut niin kuin esimerkiksi siitä, jos on ollut joskus masentunut tai jotain tämmöistä. Hmm. Risto, sä olet aika uusi Facebookin käyttäjä. Helmikuussa kerroit ohjelmassasi siitä, että nyt olet aikonut tämän ilmiön selättää. Kuunnellaan Riston valintaohjelmasta lyhyt näyte. Nikolai Kiarov lauloi Fieskon aarian Giuseppe Verrin operasta Simon bokka Tammikuut, helmikuut ja maaliskuut ovat minulle hiljaista aikaa, sillä vedet ovat jäässä, purrihedussa ei onnistu ja kalastuskin on hankalaa. Viime sitten makoillessani ja lauantain myöhään menneestä operalähetyksestä toipuessani päätin selättää kuusin olla tämän sosiaalisen median Tämän, mistä nyt joka paikassa ollaan niin tohkeissaan. Päivä siinä meni askaroidessa ja tuhertaessa, kun en todellakaan ole mikään tietokonevirtuosi, mutta kaiken näpertelyn jälkeen ilta myöhäisellä olin kuin olinkin onnistunut kirjoittautumaan sisään sille Facebookiin, luomaan oman profiilin ja hankkimaan peräti kaksi kaveria. Tiedän, että älykät nyrpistävät nenäänsä koko Facebook-hommalle, mutta ei kannattaisi ennen kuin ottaa itse selvää. On nimittäin niin, että verkkokeskustelussa pädevät samat lainalaisuudet kuin todellisessakin elämässä. Siis tarjolla on kaiken tasoista keskustelua, hyvää päivää kirvesvartta-tyyppisestä jaarituksesta, syvälliseen filosofiseen analysointiin tai vaikkapa ruokareseptien vaihto. Omalukunsa ovat erilaiset faniryhmiin riittymiset ja sitä kautta avautuvat uudet kontaktit. Enkä voi silläkään mitään, että tunsin olevani niin sanoakseni modernin median valtimolla, kun tässä iltana muutamana keskustelin vuorotellen erään vanhan koulukaverin kanssa. Hän oli mökillä Inarissa ja erään laulajattaren kanssa joka taas puolestaan oli pariisilaisessa hotellihuoneessa valmistautumassa illan konserttiin. Ja minä siinä sitten siellä Vantaalla, Inarin ja Pariisin välissä. Risto Nordel, Riston valintaohjelmasta liittyi Facebookiin tässä helmikuulla. Mikä oli se sytyke? Miksi menit sinne? No se oli oikeastaan niin, että... Yksi mun kaveri kertoi, että ristovalinnalle oli perustettu Facebook-ryhmä ja mä kävin sitten vähän kurkkimassa siellä vähän niin salaa, miltä se näyttää. Siellä oli muutama kymmenen ihminen ja sitten joku, joku, joku oli kirjoittanut, että missä se risto sitten itse on. Ja... Sitten mä ajattelin, että no, no mä menin sitten sinne. Ja sitten mä tosinkin sain sen profiilin tehtyä ja menin sinne ryhmään ja siis aika nopeasti muutamassa viikossa nyt tuli 400 ihmistä. Että... Se oli kaksi kolmekymmentä ihmistä. Se selkeästi niin kuin vaikutti siihen, jos kysyisin, että meni menisin sinne mukaan. Eilen kun mä katsoin, niin siellä oli 955 ihmistä. Tuhat Aika kiva vielä. Niin Nyt äkkiä kertokaa kaikille kavereille. <laughs> tota, minkälainen yhteisö on Riston ohjelman Facebook-ryhmä? He ovat plus vuotta ja naisia suurimmaksi osaksi on konsertissa kävijöitä, opettajia, semmoinen se vähän. Sä kysyt niin vaikeita vaikeilta, en nyt ole tehnyt mitään sosiologista tutkimusta, mutta yli, sanotaan ihmiset, jotka kuuntelee Yle Radio yhden, yhden ohjelmia, eli totta kai siis klassisen musiikin faneja ja jollakin tavalla sen ohjelmistosta kiinnostuneita. Siis siellä näkee siellä ryhmän seinällä sellaisia päivityksiä, että, että taas tuli käytyä levykaupassa ja taas vähän kukkaro keveni sinun takiasi, että sä kyllä selvästikin vaikutat ihmisten <tos> Joo, mä pidän siis kansantaloutta pystyssä ja koitan lisätä bruttokansantuotetta, <tos> Joo, eli, eli sellaisia oma-aloitteisia kommentteja tulee, että, että olipa ihanaa sekin. Ja sitten se mitä sä itse teet sinne, sä päivität minusta semmoisia tosi elegisiä tilannekatsauksia, minua kosketti semmoinen Juhannuksen kuva, missä oli huivipäisiä mummoja nuotiolla. Mikä tilanne se oli? Joo, mä olin puristimassa tuolla Rialahden ja vietin Juhannuksen kihinun saarelle. Siellä satavuotiaat, mummat, joita virunvalkeita ja tanssi Juhannuksella ympärillä koko yö. Ja mä otin niistä valokuvia, se oli hauskaa. Minkälaisia tunnelmia sä oot, Hilla, Facebookista tai jostakin yhteisöllisestä mediasta itse ammentanut? No. Aika lyhyt historia tosiaan tässä nyt on vielä sekä sinne omalla sivulla että sitten, sitten tällä AamuSyärmen sivulla. Mutta tuota, siis mä... Onhan on, siellä on, niin ihmiset tekee havaintoja esimerkiksi hauskoista semmoista klipeistä, että mitä, siellä on, on tuommoinen alle kolmivuotias poika, kun vetää jumpaa, niin sehän oli hirveän kiva, semmoinen sen klipin, kun katsoi, niin siinä pelastuu päivä. Ja, ja sitten silloin tietysti voi katsoa, että mitä ihmiset miettii, kun on käynyt nytkin. Täällä oli joku jo kommentoinut, kun oli käynyt kirjamessuilla. Ja, ja vähän saa semmoista ihan siis tästä päivästä semmoista pientä hajua, ehkä jopa niistä äh, harrastuksista, mihin on itekin menossa. Ja, ja, ja, se on, niinku, nyt minulla on aika paljon kaverina, kyllä niinku, vähän tuntuu, että liikaakin näitä kollegoja, että, ja, ja sitten toivon, että aamusydämellä kautta tulee sitten, niinku, muitakin ihmisiä. Et kyllä siellä nyt mun mielestä on jo yli 50 pitkälle ihan, ihan siis meidän tykkäjiä siellä meidän aamusydämme sivullakin, vaikka me... Tuijan kanssa pistettiin tämä flunssasta huolimatta pari päivää sitten pystyy, että mä luulen, että se lähtee elämään. Ja Toi... siellä oli jo pari aihevinkkiä, annettu, että haluaisin katsella ohjelmaa siitä ja siitä aiheesta. Ja ilmeisesti sitten se yksityisten viestien lähettäminen on, on myöskin aika olennainen funktio tässä. Sitä on ehkä odotettavissa. Mm. Ainakin Risto, muulle kerroit, kun aikaisemmin juteltiin, että ei se kaikki, mikä näkyy ulospäivään, myöskin sitten tulee tule privaa. Joo, mm. siis Risto seinäkirjoituksessa on, on tätä niin kuin yleistä kiitosohjelmasta. Sanoin, että kiva, kun kuuntelit ja näin. Mutta sitten tulee sellaisia, jotka ihmiset rupeavat kertoa sitten, että kun joku tietty musiikki sattuu... Joo. Mm jossakin elämäntilanteessa kolahtaa, sitten saattaa kertoa sen elämäntilanteen sitten vähän niin kuin tarkemmin kuvailla sitä ja kertoa. Ja sitten mä vastaan niihin myös, mutta niissä pikkoisen pikkusen tarkemmin lähdöksi, henkilökohtaisen viestintää. että toi on aina. mullakin varmaan tarkka, Kattoo että vähän. raja siihen, jos joku ihminen avautuu sille Facebookissa, niin kuinka yksityisesti sitten kuitenkin uskaltaisi siellä avautua ja sitten niin, että se ei, sitä ei niin vaan levitä sitten, vaikka toisaalta ne saattaa olla ihmiset, jotka on valmiita myös tulemaan ohjelmaan, jossa se joka tapauksessa leviää. Meilläkin on katsoja Tavallaan se on sillä, mutta tarkkana pitää olla silloin, kun ihmiset avautuu herkistä asioista. Ja, ja sitten siinä on ihan se turvallisuusulottuvuuskin, mitä ei kannata unohtaa. Me tuossa löydykirjassa listataan liitteessä turvallisuuden muistilistassa ihan sellainenkin, että olet tietoinen siitä, että milloin jaat sen sijaintitietosi, että kun, kun liikkuu tuolla, että jos, jos on, kokee olonsa uhatuksi tai, tai näin. Mm. Ja, ja muitakin varjopuolia tässä, tässä maailmassa on. Hilla, ennen kuin... Sinä olit liittynyt Facebookiin, niin, niin tota, sinä olit jo liittynyt Facebookiin. Joo, mä yhtäkkiä yllättäen mä sain parilta ystävältä viestin sähköpostin kautta, että, että susta oli kiva kuva siellä Facebook-sivulla, tota, mutta mä en päässyt sun, sun kaveriksi. Mä olin, että mistä hän on kysymys, että en mä kyllä mielestäni jo Facebook-sivua perustanut. Ja sitten mä tota, otin mun yhden ystävän avulla sit selvää, mentiin sinne sivustolle ja hän sanoi, että joo, täällä on kuulee, ja siellä oli sellainen... No, kuva, joka oli siellä nettisivustolla ollut tarjolla, muistaakseni Puutarhalehden jutusta napattu kuva. Sitten siinä oli laitettu mulle kavereiksi ää, ihmisiä, jotka oli jostain selvästi jostain mallikuvastoista blokattu ja nimet oli mun sinne päin haastateltavien nimiä. Ja kaikki oli siihen asti melkein jopa ok, jopa, jopa syntymäaikakin oli arvattu, että heinä kuulee näin, mutta tota, sitten kun siellä alkoi tulla sellaisia todella Inhottavia kaksi viestejä puolio toisin siinä vaiheessa oli, että nyt täytyy äkkiä tehdä jotakin. Tämä ehti olla muutama päivän tämä tilanne. Eli joku perusti mun puolestani mulle Facebook-sivustoja ja silloin mä ensimmäisen kerran sanoin Tuijalle, että eikö se olisi fiksua perustaa se itse mieluummin, kun <laughs> joku muu ehti ensin. <laughs> ja näin se <sä> sitten teit. <köhön> Joo, ettei se ollut kyllä kauhean kiva, mutta siihenkin tota, joutui kylläkin valitettavasti vähän jumppaamaan, mutta siihen kyllä on sit olemassa työkalut, että voi poistaa ne sivut. Olisimman nopeasti sieltä, jos joku tekee feikkisivun jostakin. Kyllä näitä identiteettivaltauksia aina mm. silloin tällöin sattuu, ja varsinkin yhtään kiistanalaisemmille julkkiksille, niin kyllähän niitä tulee. Niin, en mä kyllä semmoinen miestäni koskaan ollut, enkä kauhean mikään julkiskaan, mutta ihme, ehkä sekin on joku statuksen mittari, että onko susta tehty feikkisivut? Löydy <tos> kirjan <tos> Kolmas luku on, on jäsennetty sillä tavalla, että se käy läpi löytymisen eri vaiheet tai aikakaudet siitä, että tai kun lähdetään liikkeelle tästä World Wide Webin aikakaudesta, eli siitä selainpohjaisesta internetselaimella käytettävästä internetistä, ettei mennä nyt niihin aikaisempiin uutisryhmiin, eikä sellaiseen maailmaan tässä kirjassa ollenkaan. Noin 1994 alkaen, kun internetistä tuli valtavirtaa, niin, niin ensin sitä nettiä käytettiin ihan vaan navigoimalla, käytettiin hyperlinkkejä. Minkälaisia muistikuvia teillä on ihan tästä varhaisesta netistä, Risto? Varhaisesta netistä, siis netti tuli mun niin siis mun työpaikan kautta. Ja yksi mun kollegato-toimittaja oli saanut netin ja sitten mä menin mun silloisen esimiehen luokse sanomaan, että mäkin haluan netin. Ja arvattu ja se mun esimies vastasi. Sanoit, että no tottakai, laitetaan. Ei. Sanoi, että mitä säkin luulet tekevä sillä? <tos> Okei. Okay. Oli sinnikäs. Sain netin. Mitä säkin luulit tekevä sitten siellä? En, mä, en mä tiedä. Mä vaan halusin sinne kaikki, kaikki muullekin. Musta se oli epistä, että kaikilla toimittajilla ei ollut nettiä. Se vaan kuvaa siis sitä, mikä, että, että ei tässä ole niin pitkään aikaa. Tää oli 90-luvulla kuitenkin. Ja nykypäivän toimittajan työssä on kuitenkin ihan mahdoton ajatus. elää ilman nettiä. <tos> Muistaakseni ensimmäisiä nettikokemuksia, piti sinunkin anoa nettiyhteys vai? Ei, kyllähän mä olen ollut sellaisessa toimituksessa töissä, missä sitten on ollut kyllä kaikki fasiliteetit heti kun niitä tulee. Että, että kun mä tein kuitenkin ensimmäisen lapseni syntymän jälkeen, eli 9.7. aamuteen vetä startattiin, niin kyllä sielläkin oli kaikki mahdolliset tiedon hankita, mutta hyvin pitkään esimerkiksi urheilussa on ollut kyllä se, että kaikki tietotoimistot on käyty läpi ja sitä tieto on hankittu ja mahdollisimman monen kertaan niin tsekattu, että onko se oikein. Ja kyllä, mulla oli itselläni nettiä kohtaan pitkään, hyvin pitkään sellainen tilanne, että mä aina ajattelin, että ei mä voi luottaa pelkästään netistä löytyvään tietoon. Yeah. Ja tota, aina halusin sen alkuperäisen tietolähteen kaivaa. Että mulla on hyvä esimerkiksi silloin, kun me pyytiin Harry Koposesta tekemään, henkilökuvaa astudion, kun hänestä tuli tuota Sonian toimitusjohtaja Harri, kun on semmoinen puoli tuttu mulle vielä, ja niin oli ihan, että Ark. mun pitäisi muistaa, koska se voitti sen, koska se sai jotakin jonkun mitskun tuota, noin, amerikkalaisen jalkapallon EM-kisoista, ja soitin sen liittoon ja sanoi, että sanokaa mulle nyt se vuosi, koska se mitali tuli. Ja tota, siis, emmi kuule, katso netistä. Mä sanoin, että hei, mä soitan liittoon, teillä ne pitää ne, olla ne tilastot. Ne kattoo sen netistä varmaan joo, joo, että se oli semmoinen taitekohta, kun mäkin mietin, että onko ihan oikeasti että missä. Tämä on ollut mulle semmoinen, mutta tota, nyt sitten taas kun ajattelee nykypäivän omia lapsia, niin eihän ne mitään muuta teikkaa kuin googlaa ja blinkittää. ja sieltähän ne löytyy aina ne... Perustietoja, sitten voi hakea toki vielä lisää. Mutta tämä on aina sanonut lapsellinenkin, että suhtautukaa aina varaukselle kaikkeen tietoinen, se katkaa aina, jos on esimerkiksi läksyjäkin, kun tekee. 90-luvun lopun sellaisia nettibrändejä, joita itse muistaa, oli, oli Seinäjoella oli tämä Latviksen rockdata, Jarmo Latva EI, piti yllä tosi, tosi kattavaa linkkilistaa suomalaisista bändeistä tai Kuka muistaa Hämeenlinnan kaupungin kirjaston makupalat, yksi kirjastohoitaja, Sirpa Kallio koski piti, piti sitä yllä ja merkittävä nettibrändi edelleen. Sä käytit kanssa musiikkitietolähteitä. Sitten oli tätä rompujen kulta aikaa samaan aikaan, että oli firmojen intranettiin hankittiin sähköisiä tietolähteitä. Joo, Joo näin oli. Ja esimerkiksi niin musiikkitoimittajan työssä tänä päivänä hirveän tärkeä yksi Brittilainen Gross Dictionary of Music. Silloin englantilainen on 20 klassisen musiikin raamattu, joka sekin on netissä ja, ja, ja sieltä saatavissa ja ostettavissa, mutta se on tietysti meillä työpaikkaituna ja se on sivut, jossa vierailee monta kertaa päivässä. Ja sieltä alkaen, siitä ajasta alkaen on ollut tietenkin merkittävää, että joku linkittää sinuun, että kun, mm. kun menemään, laitat joo. sivut pystyyn, niin Linkit mm. on tosi tärkeitä. Mm. Et kaikki nämä webin löytymisen aikakaudet, ne rakentuu toistensa päälle. Että mm. no meillä, on että meillä on esimerkiksi se, että jos meillä on nyt vaikka juuri tämä tuleva, pariskunta, josta mies on ollut masentunut kymmenen vuotta, ja, ja tuota, että on käynyt mielenterveyden keskusliiton kursseilla, he ovat nykyään tämmöisiä kokemuskouluttajia, niin sitten kun me, meillä on netissä siellä tekstiheistä tästä ohjelmasta, semmoinen lyhennelmä, se on nähtävissä areenasta, niin on myöskin ne linkit, mitä kautta pääsee sitten sinne liittojen ja sellaisten järjestöjen sivuille, mistä saa sit lisätietoa, ihmiset, jos haluaa päästä toimintaan mukaan. No hyvin on tärkeitä. Mm. Joo. Hyvin pian tämän selainpohjaisen netin aikakauden jatkeeksi tuli sitten hakukoneet. Altavista 96, 99. Sitten tuli Google. Minkälaisia varhaisia hakukokemuksia teillä on? Nyt nämä jälkikäteen ajatellen, ne on helppo jäsentää <tos> tällä tavalla. Mutta... 96, mä lähinnä haiskelin vaippoja ensimmäinen tytölle, <tos> ja, <tos> ja yeah. sitten tuli se seuraavatkin hakukoneet, silloin kun mulla oli tämä toinen lapsi, että mulla on siinä hurahtanut se... 2000-luvulla vasta tuli mun elämään jotain hakukoneisiin liittyvää, että se liittyy ihan perettilanteeseen, että on haettu jotain ihan muuta. <laughs> Joo, ihan sama. Mulla En, en, en, en muista tuota talousta, to, siis jos katsot sun ammatin näkökulmasta sitä. Sä muistat, koska mikäkin tuli, niin kuin uudet automallit tuli markkinoille. mulle ei ole mitään haju koska on ollut Altavista, koska on ollut Google. Eikä silloin, se, kun se on kuitenkin tavallaan niin kohheisena. Työntäkeminen on ollut se tärkeä, jos sinne tulee tullut joku apuvälinen, niin ok, mä oon käyttänyt sitä, mutta mä pystyn hahmottamaan aikaa taaksepäin sille. must Google on ollut aina, mitä meillä oli ennen kuin meillä oli, mitäs se margariini että on vaikea sanoa. Ei, jälkikäteenhän sitä vasta pystyy vähän nimiä, nimeämään minun joitakin. Minun sä käytit ensimmäisen kerran Googlea, alan ammattilainen. Paha, että pistit sen takaisin. Niin. Minä, no niin, eihän se, tuommoista pistä rakas niin. päiväkerja. Paitsi no itse asiassa nykyään tämmöiset... Nettientusiastit saattaa kyllä pistää Twitteriin jonkun, että no, tänään käytin ensimmäisen kerran sellaista ja sellaista palvelua. Okei, nykyajan uudet palvelut on suunniteltukin niin, että ne leviää niin viraalisti, että kun niiden mm. käytön aloittaa, niin ne vaatii tai ehdottaa kytkeytymistä tusinaan muuhun palveluun. Sitten ne lähettää sen mainoksen, että tämä henkilö on kytkeytynyt tähän palveluun ja haluaa teidät kaikki kaveriksi, että kyllä se siitä lähtee leviämään. Kaikkeen tiedonhakuun netissä menee tietysti... Työaikaa, eikä eikä sitä netin käyttöä koskaan työajaksi ole erikseen määritelty, vaikka sitä yhteydenpitoa mm. käytetään. Ei, ei varmaan sulla lue työkuvissa. Ei, että... ei, ei todellakaan, eikö mun ty työkuvaani kuulu päivittää Facebook statusta eikä pyörittää ristovalintaa ja Mä tiedän paljon kollegoita että tänä päivänä, jolla on sama tilanne, että niillä on oma ohjelma ja niillä on tota ryhmä siellä, mutta ne ei mene sinne ryhmään toimimaan, koska ne ei ehdit tehdä työaikana, eikä ne halua tehdä sitä kotona. Mutta mm, muun muitakin niin vapaa-aika- ja työsekaisia, että se on ihan sama. Ei se haittaa mua mitenkään. No sama mullakin, mulle, meillä on, on kokonaistyöaika, eli mä saatan puhua sunnuntaisin myös tulevien haasteeltavien kanssa, koska ihmisille ei aina sovi virka-aikaan mun työaikaan jutella asioista. Ja, tota, ja silloin mä myöskin käyn, mä oon niinku ajatellut sillä tavalla, että vähintään kerran viikossa, mutta kyllä mä nykyään Käyn enemmänkin meidän työyhteisössä, asiaohjelmissa, jossa ollaan aika paljon just muutenkin. Se on se asia, siis ihmisten kanssa kontakti, se kontakti niiden, niiden ihmisten kanssa, joille me tehdään ohjelmia, on meille hyvin tärkeä. Mm. Totta kai sulle myös, mutta että just se, että, että sieltä tulee meiltä sitä, sanotaan että vaikka kuningaskuluttaja. On, sehän niin elää siitä, mitä ne mm. kuluttajat on siellä kokenut ja sitten sen mm. pohjalta tehdään asioita. Niin, niin tota, meillä ihan siis kannustetaan, että jopa sanotaan, en nyt ihan sanota, että nyt olisi aika se Facebook-sivu laittaa, vaan että kannustetaan ja saa käyttää työaikaa siihen myös. Ky ja totta kyllä, kai kyllä. Sä itse niin kun mietit, että paljonko sä käytät sitä, mikä osuus sille ja kaikille muulle, Totta kai, joo. totta kai, niin myös meilläkin, siis joo. esimerkiksi kannustaa käyttämään. on maan toimittaja, että jotkut ei, ei tee sitä. Mä, niin. mä tavallaan ymmärrän, että ei halua tehdä sitä. Ja, ja tuohon, kun tulee ohjelmapalaudetta, esimerkiksi mun ohjelmista, niin se on ihan sama, se tulee sun aamuna kello 10. Mm. Kun mä kuunt, katselen aamu sydämellä ja olen samalla <laughs> aikaa Facebookissa, <laughs> niin mä voin saman tien, jos nyt tulee palaute, niin miksi niin. mä vastaan siihen heti. Niin. Se on kuitenkin tosi kiva sille ihmiselle huomata, on, että, on. Että, että heti kun se tulee joku palaute tai kysymys, niin toimittaja vastaa välittömästi. Minusta se on tärkeää. On, on. ja mä, mä vastaan puhelimitse myös, että minulla on puhelin kyllä auki, ja joku sanoo, että kuissa viittit sunnuntaina vastata, jos sulle joku katsoja soittaa, niin minusta se on kyllä osa kiva, ja jos mulla vaikka semmoinen tilanne, että mä oon sienimetsässä, niin kyllä mä sitten sanon, että mä oon saisin Esimerkiksi mä poimian nämä suppikset ensin. Sä sanot Risto, että sä elät mieluiten kuin 1500-luvulla tai että sä oikeastaan elät henkisesti 1500-luvulla. Miten siihen sopii tämä yhteisöllinen media? No se sopii sen, sen, sen takia, että no ei siihen 1500-luvulla, mutta se sopii vaan siis mun, mun luonteeni sille, että vaikka mä oon radiossa avoin ja, ja puhun ja höllätän ja teen kaikkea, mutta tosiaan elämässä minulla on vähän kavereita ja mä viiden kaikkien niitä mieleiden yksin maalla ja merellä merellä mieluiten, mutta Facebook on loistava tapa pitää yhteyttä olla miedosti sosiaalinen silloin, kun mä haluan, ja niitä tietysti kanssa kenne, mä haluan, mutta se on loistava tapa. Miedosti se aset... sosiaalinen. Niin, miedosti sosiaalinen. Kuinka moni yleisöstä allekirjoittaa tällaisen kokemuksen, että, että yhteisöllinen media mahdollistaa miedosti sosiaalisen elämän? <laughs> Kyllä siellä käsiä mutta, olla, mulla on sellainen, että sellaisen vahvan sosiaalisen elämän lisäksi, kun näitäkin ihmisiä, jotka tässä istuvat tässä penkissä, niin mä tapaan heitä Kumpulaan kyllä tilayhdistyksen kivoissa juhlissa. Ja sitten mä voin tietysti olla sosiaalinen sinne välissä. <tosio> tota, ihan kaikkialla Suomessa säkin olet maalla ja, ja merellä ja ilmassa, vai miten se nyt meni, niin, niin yhteydet ei nyt sentään ihan sitten ot... Kovin hyvät vielä. Joo, kyllä se vähän niin harmittaa, että jossakin saaristossa, missä on joku higinen 2G-yhteys, odotan, koska nämä systeemit tulee niin, että, että saisi kun, dardat kunnolla siitä kaikki. Katsoin esimerkiksi satelliitti sääsatelliittitutkijat, sää niin niiden ladatuminen kestää Turun ikuisuuksia. Se on hermostuttavaa, jännä, vaikka me elänkin 1500-luvulla, jolloin ei ollut mitään sitä. Niin, tota, Ihminen on, nyky, on yllättävän hermostunut, niin se ei jaksa juurikaan odottaa, jos minuutin kestää jonkun sivuston latautuminen, niin se on aika hermostuttavaa loppujen lopuksi. olen pahoillani, kun mä huomaan itsestäni, niin sen piirteen, mutta näin se on vaan. Kyllä se varmaan se 1500-luvun ihminen saattoi käydä sellaista omaa dialogia läheistensä kanssa oman päänsä sisällä, mutta, mutta Joo, me voidaan käydä silloin ulkopuolella. se tapahtui, niin kuin se viive oli viikkoja, se hmm. kirjeen toiseen kreivikuntaan ja odotit kolme viikkoa vastausta, kun se tuli postivaunulla, että se aika jana, yhteydenpito oli vähän erilaista. Nyt te, tämä reaaliaikainen webbi mahdollistaisi esimerkiksi sen, kun sä juonnat opera-iltoja, niin, niin saattaisi operasta eri puolilla maailmaa niistä radiolähetyksistä, TV-lähetyksistä nauttivat ihmiset jakaa sen kokemuksen jossain chatissa, verkossa, jos joku tämmöinen yhteinen paikka olisi. Joo, se on ihan mahdollista. Twitter saattaisi olla ihan hyvä. Tietysti se, että jos on tuppoutunut Puccini la niin ehkä sun sydän on siinä musiikissa, että joskin sä koko ajan niin hulluna päivität, että jes, nyt, nyt tulee Celina Manilaari ja se voi olla vähän vaikeaa. <tuh> <että, tuh> Olen tota, samaa mieltä nyt vähän Riston kanssa, että täytyy kuitenkin jossain vaiheessa olla mahdollisuus rauhoittua. Ja yhden ainoan median tai yhden ainoan tämmöisen ärsykkeen pariin, mutta tota, toki sitten on olemassa semmoisia hetkiä, kun sä mielellään oot niinku vähän laajemmassa kontekstissa ja, ja, ja voit olla niinku yhtä aikaa monissa jutuissa, mutta mä huomaan sen, että esimerkiksi tu Tuija on niinku semmoinen online-eläjä ja mä haluan välillä olla offline ja ihan rauhassa ja elää sitä semmoista niinku suht tavallista ihmisen elämää, että, mutta että ei se Facebook sitä pilaa, kunnes se niin anna itselle sille, niin liikaa sillä tavalla, että mun on taas mentävä siinä ja päivitettävä taas, vaan siinä... Täytyy ajatella mieluummin niin päin, että mä saan päivittää silloin, kun musta tuntuu mm. kivalta päivittää. Tämä on just tämä facebook Facebookin ja kaiken muunkin <köhö> sosiaalisen median ylin, että, että silloin kun sä haluat, sitä mä tarkoitan tällä mielosti sosiaalinen, mm. silloin kun se haluat, että minusta on tärkeää, eikä mm. niin, että onko se niin, että pitääkö olla niin nykyaikana ja sosiaalisessa mediassa ja verkossa, pitääkö olla olla always available. Mä en ainakaan halua. <köhö> mm. Hilla Blumberg ja Risto Nordel edustavat tässä haastattelussa toimittajia, jotka ovat ottaneet ihan tavallisena yhteydenpitovälineenä sosiaalisen median käyttöönsä. Miten te neuvoisitte sellaisia kollegoita, tietotyöläisiä, ehkä muissakin ammateissa, et, jotka sanoo, että ei ole minua varten? Mä sanoisin siis varmaan niin kuin klassisessa musiikissa usein esitetään tämä kysymys, että onko opera minua varten, mutta ei ainakaan kuolemaksi eikä Facebook ainakaan sanotaan purematta niele, <laughs> ihan rohkeasti. Mm, niin ja kyllä se, jos Tuja olisi ollut ihan rehellinen, se olisi voinut, ainakin mun kohdalla vielä laittaa siihen, että tämmöisiä vanhempia jäärätoimittajia, jotka ensin vastustavat asioita ja sitten vasta innostuvat, eli minä oli just semmoinen vähän jäärä, että mä en ajattelin, että ei hitsi, että onko tuo nyt mua varten, ja kyllä mulla on ystäviä muutenkin, ja bla bla bla, eli nämä normaalit tämmöiset defenssit, että ei ole mua varten, mutta Kyllä se on, se, on, se on tätä päivää ja se on yksi osa sitä kanssakäymistä. Mm. Että, tuota, kiitos vaan Tuijalle, joka rohkasit. Kyllä minä tarvitsin sellaisen hyvän, niin kuin, itse asiassa juuri semmoinen niin joku tämmöinen, mä luulisin, että tämmöinen opas auttaa kans, täällä niin kuin, mä huomasin nyt heti, että tämä on aika tällainen... Niin kuin, omainen, eli tästä saa ihan selvää osioittain, että jos tulee jotain mietintää, että onko se turvallista ja näin, niin tästä mä niin löydän itteni aika herkästi, että pitää olla kyllä selkeät ohjeet sitten myös, koska moni asia on, mikä arveluttaa, ja siinä olisi kiva saada vastaus. Jos joku haluaa no. näitä neuvoja nettielämään, niin Marilkajoen uusi sarja, minä kirjoitettiin vuonna 2009 ilmestynyt nettielämää, sosiaalisen median maailmat, kirja, joka on BTI-kustannuksen julkaisema ja joka on nettielämää.fi-sivuilta ihan vapaasti ladattavissa ilmaiseksi pdf-tiedostona omalle koneelle, ja, ja Nyt on tosiaan eilen ilmestynyt tämä löydy brändää itsesi verkossa, kirja, joka syntyi sillä lailla täydennysosaksi Tähän nettielämään. Se on toki itsenäinen opas tietotyössä nettiä tarvitsevalle, mutta, mutta hyvin paljon niitä samoja ajatuksia, että näitä voi hyvin lukea myöskin rinnakkain. Ja, ja tosiaan sitä on tuossa BTJ-osastolla tuossa käytävän päässä täältä kirjamessuiltakin hankittavissa, että jos sen itselleen sen kirja haluaa. Mulla on ainakin ihan älyttömän hyvä mieli. Mulla on ollut useamman vuoden nyt työkseni ja huviksenikin näitä sosiaalisen median asioita ja mahdollisuuksia pohtinut, ja nyt mä koen tässä, tässä kirjaparissa Joen kanssa saaneeni sen ulos, mitä mulla on tästä aiheesta sanottavaa, että Hienoa. sillä lailla hyvä mieli. Niin tuijolle siitä kiitos, että hän on myöskin kuunnellut niin kun, Sanotaanko meilläkin toimittajia tuolla yleensä, jotka niin kuin, me kyllä osataan kyseenalaistaa, niin kuin olette huomannut. Ja se, siis olet huomannut, että, että me, sehän kuuluu tähän meidän toimenkuvaakin. Me ollaan vähän tällaisia niin kyynisiä ja meidän kuuluu, että no, no kerran vähän paremmin vielä ja miten niin. Mutta tuota, sä oot kyllä osannut sen hyvin tehdä. Että kiitos siitä, että sun asioista me ollaan, minä ainakin on siellä. Ja, ja musta on tuntuu, että siitä tulee tosi hyvä sellainen uusi kanava, niin kuin tuonne meillä ihmisten kanssa päästään sinne vähän vähän tykkäilemään toisistamme. Ja se mikä tuossa sosiaalisessa mediassa on parasta, että, että siellä voi rehellisesti sanoa, että en ihan kaikkia näitä juttuja vielä osaa ja löytyy niin. niitä ihmisiä, jotka sitten auttaa. Ja sitten kun on vähän oppinut, niin voi alkaa auttamaan muita. Tällä samalla lavalla Ylen lavalla täällä Helsingin kirjamessuilla on huomenna kello 17 ammatikseen nettityötä tekeviä yleläisiä. Meillä on Yle X yhteisömanageri Sippo, ja, ja sitten Yle.fi etusivutoimituksen kehitystuottaja Artusilvasta, jotka tosiaan päätyäkseen tekee verkkoläsnäoloa, verkko että, että heitä voi tulla kuuntelemaan, jos sattuu kirjamessuilla olemaan vielä silloin. Mutta kiitoksia Risto ja Hilla ja, ja työn iloa ja hyvää viikonloppua.